Розділ п'ятнадцятий. Перший день на острові імені Переекзаменовки. Розділ розказаний Робінзоном Кукурузо своєму другою однокласнику Павлуші. Так от, як от ти ото від берега і поїхав, і як зник уже за очеретом, тільки жмурки на воді від шовна лишилися, то така тиша раптом настала. Ніколи я такої тиші не чув. Навіть тоді, коли вуха мені після першого з берданки постріло позакладало. Стою я й не дихаю, мов, за кам'янів. Тиша, тиша! І тільки небо, здається, дзвенить, ніби величезною головою мискою мене накрило. І я під тією мискою один, мов, мишеня під ситом, і діватися нікуди. Стою я, і що робити не знаю, і поспішати мені не треба, і робити нічого. Хоч стій, хоч через голову перекидайся, все одно. Ніхто не бачить, нікому до цього нема діла. Погано мені було. І головне, отаклята думка, що сам я звідси не виберуся. Хоч кричи, хоч боїся головою об дерево, нічого не допоможе. Я б не знаю, що робив, якби не відчув раптом, що хочу їсти. Ти пам'ятаєш, я так хвилювався і поспішав, що дома добре і не поснідав. «Це одразу мене до тями привело. Харчів я вирішив поки що не чіпати. Хто там зна, що воно далі буде?» «Вирішив наловити риби. Вибрав місцину підходящу, розмотав удочки, наживив, закинув. Жду. Сиджу на поплавці, дивлюсь і жду. Жду, жду, жду. Поплавці ані шелесь. Не ворухнуться навіть. Не клює». Я вже й плював на шир'яків, і міняв їх, і з місця на місце переходив. Нема кльовий квит. А голод мене дедалі дужче розбирає. Сиджу я, слину ковтаю і шипочу. «Клюйте, рибоньки, клюйте, будь ласка, я ж їсти хочу!» А по плавці, мов, цвяхи з дошки, стирчать собі просто з води, і все. Нема риби. Плаває мій сніданок під водою, і ніяк його не дістанеш. Нервую я, раз у раз вудочки смикаю, та тільки черв'яки на гачках витягаю. Хоч самих черв'яків їж. Тьху. Сам розумію, що час не підходящий для лову. Знаєш прекрасно, що клює або рано вранці, або надвечір, та не легше мені від цього. Не чекати ж до вечора. Живіт же підтягне, зовсім огляну. Кінчилося тим, що зачепив я гачком за корч і льоску обірвав. Пропав гачок. Один з кращих, що ти мені подарував. Розсердився, я плюнув і пішов до торби з харчами. Не міг більше терпіти. Як допався, пів торби вмолов. Наївся, як дурень мила. Ліг голічерева на галявині, дрімати почав. І заснув непомітно. Довго, мабуть, спав. Прокинувся, бо відчув, що пече. Сонце палить, шкваршить на небі, мов яєчне на сковороді. Мацнув себе, щоки вогнем горять Попікся я на сонці Пішов умився, пече Мокрої землі приклав, пече Згадав, сметаною або кисляком треба Та де ж її взяти, сметану? Отоді я вперше відчув, що безлюдний острів Це безлюдний острів, а не наш колгосп Світла зоря, де сметани цілі ставки А мені ж б зараз хоч ложку Хоч півложки. ложки, ах же ж пече Заліз я в курінь, темно в ньому, холодок Полежав я трохи, та хоч пече, але жити ж треба Не можна ж двадцять вісім років у курині пролежати Виліз я, взяв сокиру, ножа твого і пішов вирізати топорище Знайшов я добру суху гілляку, вирізав топорище Почав обстругувати ножем і раптом скапку в пучку загнав та таку болючу під самий нігодь Зразу пальця в рот Смокшу, не висмоктується Зубами давлю, не видавлюється Голкою бо це Голкою подразу вийнялося. А дульки, дульки не хочеш? Сам собі злість. У селу за голкою треба бігти Біжи, чого ж ти не біжиш Трохи не заплакав я від безсилої люті Таку потрібну річ, як голка забув Узяв гачка рибальського Почав кулупати, але дуже кулупати боюсь. Там же на кінці гачка зазубрена, як заженеш, то мало того, що із скапкою, ще й з гачком у пальці ходитимеш. Ох, і попомучився. Аж мокрий став. А скапку таки-таки всю й не вийняв. маленький кінчик лишився. І потім довго боліло, добре, що хоч не нарвало. Сонце почало сідати, і я знову відчув апетит. На торбу навіть дивитися боявся, бо знав, що як підійду до торби, то завтра доведеться землю гризти. Риба, тільки риба могла врятувати мене від голоду. Я знову закинув удочку. І на цей раз мені пощастило. Ох, що як я зрадів, коли витяг нарешті першого пічкура. Він був маленький, як палець але він був дорожче мені за отого півметрового щупака, що ми з тобою впіймали минулого літа. Він тріпотів на гачку, а моє серце тріпотіло у грудях. Я навіть поцілував його, отого пічкурика. Потім пішли окунці, краснопіри, карасики. Я так захопився, що не звернув уваги, як перекинулась банка з черв'яками. А коли помітив, вони розповзлися по всьому берегу. Я ж підскочив. Йой, це без черв'яків і риби не буде. Куди ж ви тікаєте, черв'яки? На кого мене покидаєте, дорогенькі? Кинувся я перед ними навколішки. Почав повзати по берегу і ловити. Та більшість уже в землю поховалися. До того ж темніти почало. Ледве я чверть банки віднайшов. Рибу більше не ловив. Вирішив черв'яків економити. Розклав я багаття, почистив оту дрібноту, що впіймав, заходився юшку у старій каструльці варити. Варю я і бачу, що дуже щось швидко вода закипає, весь час доливати доводиться. І під дном щось шипить і шкварчить. Придивився, а що моя каструля тече, протікає. І як же я раніше не помітив, що там дірки. Мало не заплакав з горя. Що ж я тепер робитиму? «У такій же каструлі тільки глину місити, а не юшку варити. Це ж решето, а не каструля. А іншої в мене нема, і взяти ніде. На безлюдному острові я». Ех, добре було Робінзону Крузу. Це потрібне викидало йому на берег море після кораблекрушеній. Геть усе чисто, навіть гроші. Захотів дванадцять сокир. На тобі дванадцять сокир. Захотів сорочки шовкові. На тобі сорочки шовкові. А мені хоча б одну каструлечку, що не тече. Хоча б одненьку. Та де там? Хіба дочекайся тут, у плавнях, кораблекрушення? Хоч сто років жди. Ото потерпів кораблекрушення київський мисливець-папуша. Втопив рушницю. Та яка мені з цього користь? У мене своя барданка є. А то, що колись дід Селимон у райцентр на базар картоплю віз і перекинувся. Та хіба він дасть добру пропасти? До півночі бороду у воді мочив, по картоплині з дна визбирував. Потім тиждень черепашок і водорості вичісував з бороди. Ні, на кораблекрушення мені годі й надіятися. Посьорбав я загидою недовареної юшки, яка ще не встигла витекти, пожував напівсирої риби і сиджу. Вже зовсім стемніло, і ніч кашкета свого чорного мені на очі насунула. Навіть зорі на небі не видать, хмарно. Тільки вуглинки в догорілому вогнищі жевріють. Ти ж знаєш, я не боягуз, але... У животі холоний звідти в серце страх прокрадається, слизький і противний. Треба щось робити, бо зараз він усе серце огорне і нікуди не дінеться. Поліз у курінь, намацав ліхтарика, засвітив. Знайшов зошита свого з української мови, «Ти знаєш, я і зошити, і граматику про дідове око взяв, буцімто у тітки вчитиму». Олівець відшукав у торбі. «Тебе дивує, правда, чи бува не уроки я вчитися зібрався?» «Ні. Щоб ти знав, Робінзон Круза на острові щоденника писав, записував усі події, які з ним траплялись. Що ж, я гірший за нього? Я теж, як і він, на острові. А на острові без щоденника не можна». «Ну, підряд писати, ти ж знаєш, я не можу. Я тобі не письменник. Навіть більше, я по письму переекзаменовщик». Вирішив я коротенько записувати тільки факти. Погані і хороші. Провів у зошиті посередині лінію, розділив таким чином аркуш на дві половини – ліву і праву. У лівій зверху написав «Пригоди». Це хороше. Це для мене, ти знаєш, взагалі у житті головне. Заради цього я й на острів висадився. Без пригод моє життя – не життя. Особливо на острові. У правій половині написав зверху «неприємності». Що ж поробиш, як трапляються? Довго я думав, довго гриз олівця і нарешті написав. От що в мене вийшло. Пригоди. Перше. Наловив риби. І з'їв. Неприємності. Перше. Обпікся на сонці. Друге. Загнав під ніготь скапку. Третє. Загубив гачка. Одного з кращих. Четверте. З'їв півторби харчів. П'яте. Втекли майже всі черв'яки. Шосте. Протікає каструля. І я не знаю, в чому юшку варитиму. Хочу жмені вари. Як бачиш, пригод одна і та манюня, як той пічкурик. А неприємностей аж шість, і всі здоровенні, як акули. Все оце я писав, ліктем притискаючи зошит до коліна і чвиркаючи собі над вухом ліхтариком, бо вогнище вже догоріло, а розпалювати знов мені не хотілося. Тільки не думай, ніби через те, що похмист треба було йти у темнющі непривітні зарості. Ліхтарок у мене, ти ж знаєш, динамічний, вічний, ніяких батарейок не треба. Але от ти чвиркаєш? Чвиркаєш? Є світло. Не чвиркаєш? Нема світла. Або чвиркай і пиши, або не чвиркай і не пиши. Я чвиркав. Півгодини після того мені у вусі гуло. І рука задерев'яніла, наче я ліктем об край столу стукнувся. Написав я і думав, що все, день скінчився – і більше нічого не буде. Спати мені не хочеться, вдень виспався. Вийшов я, сів на березі, охопивши руками коліна, і думки різні в голові снуються про село, про школу, про тебе. Що це ти там зараз поробляєш? Спиш уже, мабуть. Ріжок місяця з за хмари виткнувся, мов шабля козацька, висвітлив плесо срібним присмерком. Невидимі качки просвистіли, прошуміли крильми над головою. І тихо, вітру нема, і навіть завжди шурхотливі очерети мовчать, не шепочуться між собою. Я дивлюсь собі на воду і думаю. Аж раптом тінь упала на плесо довга-довга, бо якраз проти місяця. За очеретів виплив човен без гуку, без жодного плеску, як мара. І це було найстрашніше, мов у сні. У човні на повний зріст стояв хтось високий і довгим веслом нечутно правив. Я закліпав очима, чи не привиділось? Ні. Човен линув прямо до острова, збільшувався, збільшувався, як на екрані кіно. Попід самим берегом звернув і зник за прибережними кущами. Серце моє забух коло в грудях, аж земля здригнулася. Хто то? Хто то вночі у плавнях? Годяник, відьмище, нечиста сила? Та що це я? Тож тільки старі баби неосвічені в них вірять. А я ж піонер, барабанщик у загоні. Я вірю в радіо, в телевізор, у космічні ракети. Ні, дурниці, не треба боятися. І враз я згадав гуньку, отого придуркуватого гуньку, несповна розуму, що два роки тому пропав, зник у плавнях. Гунька. А що як це гунька? Що, як він теж, як і я, живе у плавнях на якомусь безлюдному острові? Гунька! Він же не сповна розуму, він же нічого не тямить. Він може побачити мене, подумати, що я якийсь злий дух. Чого б цей звичайний хлопець був уночі в плавнях? І задушить. Задушить, і нічого йому не докажеш. Хоч кричи, хоч плач, хоч благай. Наче слимаки поповзли в мене по спині холодні, слизькі і мокрі. І немов хто зашмурк затягнув на шиї, здушило горло, дихнути важко. Я завмер, прислухаючись. Навіть серце здалося зупинилось, щоб я краще чув. Закущів, долини в плюскіт, щось шубовснуло в воду, наче когось човна скинули. Може, тугунька привіз когось і втопив? Тепер моя черга? Я не міг більше сидіти на місці. Я схопився, ступив за дерев'янілими ногами кілька кроків у темряву до куреня. І раптом на когось наштовхнувся. Хтось величезний вхопив мене цупкими руками за плечі. Крик жаху застряв у мене в горлі, не вирвався. Я сіпнувся, брикнув ногами, впав. Хтось навалився на мене, дряпонув по обличчю і... Тут розповідь Робінзона кукурузу обривається, бо Павлуша в цьому місці ойкнув, і почалася розмова, якої читач не зрозуміє, доки не почує про те, що сталося того дня і тої ночі з Павлушою Завгороднім.